Вера наставили, а єдин їхній і каже, не тре, товаришу лейтенант, він же все одно нічого не скаже, хто приходив. Не берімо й цього гріха на душу, каже. То й відійшли. А той лейтенант засміявся і каже, хай живе, совєтським гражданином буде. Як ти сказала, товаришу лейтенант, ти не обчулася? Ні, таточку. Вже майже спокійно сказала Параска. Вони, як виходили, то я за вугол сховалася. Той такий високий, молодий, я крізь вікно бачила голос той самий таточку, по ненашому нашому, по-руськи, заговорив. До сусідній дівні ще успієм, каже. Господи, що ж це таке? сойкнув Яків. Я вина, таточку, схлипнула Параска. Винна, ой, винувата, чом я до хати не зайшла, чом я тут очки стояла, слякалася я, таточку, ноги як прикипіли до землі, хай би мене вбили. Як же я без матусі й Улясі та Зосі житиму? Цить, що ти таке кажеш? Стояв тепер яків Коло засипаних снігом могил. Пам'ятники пізніше поставив, Тільки в батька й матері старі. Просто хрести кам'яні з написом. Старав сніг з пам'ятників рукою, Що ледь-ледь тряслася. Ні, тряслася дужче й дужче, Ходором ходила стареча рука. Мех Платон Гордійович. Мех Парасковія Купріянівна. Мех Софія Зіновіївна. Мех Софія Яківна. Мех Уляна Яківна. На могилу Параски молодшої тутички місця не стачило, Поховали уже на новій частині могилок. І мене ж там поховають, подумав Яків. Нє, так і тут. Остечки, коло Зосі. Я ж просив, щоб місце було. Якось утиснуть. Разом чуєш, Зосько, лежати хочу. Він стояв коло могили. Ще не засніженої. Мів сніг. От-от мала здійнятися хортовина. Огортала могилки, біла пелена, ніби саван. Склонім товаріщі голови перед жертвами Україну німецьких буржуазних націоналістів, казав довгий худий чоловік. Перед тим Параска, коли його побачила, скрикнула тихо, збліта, за руку вчепилася. Таточку прошептала, «Ви, ві?» «Він?» Нахилившись, спитав Яків. «Він?» Видихнула помертвілими вустами. Яків побачить їх трьох у трунах, отут, на цьому самому місці, перед останнім прощанням. Печальна, наче жива, Така що всім своїм видом геть проганяє страх і біду, що здається, от-от розплющить очі і усміхнеться, як завше Зося. І дві його донечки. Тоже маленькі красунечки. Зося меншенька й Уляся. Вони мовби питають: "Що ж ти наробив, тату? Чого не захистив?" А що він наробив? За півроку до того, Тоже вбив чоловіка. А того дня повіз матір до тітки і її, і Ольку, і себе порятував. Яків пересилив бажання кинутися до того виродка, тепер вдягнутого у свою форму, не в кожушок, в яким приходив позавчора до їхньої хати, вирвати з кобури револьверт. Та поруч тримається за полу його куфайки Зосіб маленька Олька, а вдома в колисті Артемко. Мав хоч їх уберегти. Тату, кричить Олька теперішня, десь там за його плечима. Не бійся, я не впаду, шепче Яків, тримаючись за хреста на зосинній могилі. Чом же він на тому клятому мітингу, куди всеньке село зігнали, не підвів голову? Не сказав правди. Уже ж і тоді ходили чутки про ті лже-боївки. Боявся. Не так за себе, як трьох своїх дітей уцілілих. боявся. А руки й тоді трусилися. Пам'ять родних красноармейца, защитника великої совєтської родини. Будуть жить вечно. Голос, постріли, салют із автоматів, Яків оглядається, тиша над могилками, І вітер тихо свище десь, може, за шосейкою, І машина бачить, під'їжджає. З неї виходить Олька. Далі Андрій і Вікторія. Олька не йде, а біжить, Спотикаючись до нього. Щось гукає. Ноги Якова підкошуються. От-от упаде. Міцніше вчіплюється за костора, Другою рукою за хреста на найближчій могилі. Сосько шепче як його.